А хочеш теж правду? ж. а таку. Я вже бачила цю п'єсу зі своїми дівчатами. Ой, там така нудьга. Сидять і лічать копійки, мов, подуріли. А я терпіти не можу, коли в книжках, або так у п'єсі, в кіно, скнари. Хіба не набридають ці копійки щодня? Людині хочеться відпочити душею. Хочеться чогось незвичайного. Я тут твердохліб нічого не розумів ж ти хотіла, щоб ми, хотіла, щоб і ти побачив. Навіщо? А може, щоб побачити тебе? Ті, я знаю. Ти ж теж тільки знаєш, що лічиш копійки. Хто скільки вкрав? Хто наскільки завдав збитків? Там не копійки, мільйони. Хіба не однаково? З погляду закону, злом є присвоєння і чужої копійки, і мільйонів. Але це не означає, що люди, які стежать за дотриманням законів, підходять до справи формально і невразливі і глухі до страждань, як це іноді про них можна чути. Власне, і те, що зветься злом сьогодні, в майбутньому може виявитись добром, або ж було вже колись добром, в минулому. Слова поняття змінюється так само, як люди. Навіть таке страшне слово, як вбивство, можна кваліфікувати по-різному. Здається, вони щасливо уникнули заманливого сяння театру, не дали святковому натовпу затягти себе до гостинного входу, непомітно пішли довкола скверу, тоді опинились уже і в самому сквері, біля фонтана, мокрий пісок у них під ногами, плюскотів дощ у широкій чаші фонтана, спливав різнобарвними сльозами по вигнутих спинах, розставлених у сквері лавочок. Наталчина рука, за яку вище ліктє тримався обережно твердо хліб, була тепла і якась, мов би, довірвала. Я не люблю згадувати слідство, справ, процесію. Говорив він далі, бо Наталка мовчала, а ходити під дощем і мовчати обом якось не випадало. Тоді вони стануть схожі на пенсіонерів або на розсварене подружжя. Але один суд... Він не зникає з моєї пам'яті ось уже багато років. Може, і юристом я став саме завдяки йому. Хоч тоді ще не думав, про та й ніколи, здається, не думав. Хіба ти думала стати радіомонтажницею, скажімо? Я хотіла актрисою. Актрисою? А що? В школі грала у всіх п'єсах. І тут мене провалилася. Твір написала найкраще, усні теж. А на чудах мене зарізали. Може... Сядемо, запропонував твердо хліб. А однаково мокнути, легко згодилась Наталка. Вони сіли, і тепер він відчував не тільки тепло її руки, а мовби всього тіла, бо Наталка притулилася до нього, стала ще меншою тоншою і, мабуть, уперше за все їхнє знайомство приступнішою. Я тоді вчився в ремісничому, глухо почав твердо хліб. І від тих його слів Наталка ожила, стрепенулася. Її маленька личка з цікавістю наблизилась до його очей. «Ти в ремісничому? Де? В якому?» «Ну, це давно. На трамвайного слюсаля. Власне, я можу бути слюсарем хоч сьогодні. А тоді ще тільки вчився. А ти ж знаєш, як у ремісничому. Тільки й думаєш, куди б рвонути». Ми бігали в кіно, і, і на базарі до Дніпра, і, і на стадіони, просто так. А тут хтось із хлопців почув про суд. І гайда до суду. Гайда той гайда. Виявилося вбивство. Людей – страх. Уже вже на силу втопились. Треба б нас туди не впускати, та ніхто не затримав. Так воно й вийшло. Ну, ми до суду вже бігали і перед тим. Ну, от так, для розваги. Дурні були, не розуміли страждані. Бо що такий суд, людський бруд, людська недоля? Злочинці збуді, що це найнещасніші люди. Хіба я це тоді міг знати? Ну, на цьому суді, як з Біблії, Каїну був Авеля. Мати, вдова, чоловік загинув на війні. У неї два сини, влучші. Карний хлопець, будівельник, прекрасний працівник, уже мало не герой садцпраці. А старший не вилазить з ув'язнення якийсь вородок, п'янюга, бандит. Після останнього строку повертається до матері. П'яний зустрічає молодшого свого брата, Сварка. Він б'є брата ножем. Просто в серце, смерть. Субі цілий день. А що тут судити, вбивство за обтяжуючих обставин, з хуліганських мотивів, безсильній безвартісності, виклик суспільству і всьому найсвятішому? Вбивця вівся на суді нахабно, так ніби й не брата рідного вбила ворога. Ну що з таке? Суд довго радився, але вирок був уже усіх на устах, смерть убивці. Всі, хто був у залі, Зустріли вирок оплесками. Я теж ляпав у долоні щасили. Всі підвелися зі своїх місць, схвалюючи справедливий вирок, сиділа тільки одна жінка у першому ряду. Мати у тих двох таких неоднакових синів. Ну, я тоді був молодий, дурний, нічого не розумів. Побував на суді, наче в цирку. Був і забув. Згадався вже згодом, коли вчився у юридичному, коли порозумнішав, коли побачив, що таке життя. Тоді згадався той суд не знати чому і як, але я вже не міг його забути. Я згадав матір, яка сиділа, коли над нею ляскали долонями чужі люди, побачив з відстані років і свого досвіду цю жахливо нещасну і самітню жінку, і жах заволодів мною, може, так само, як тією матір'ю. Я подумав, що вона пережила тоді.